Gyömbi és Ubi kalandjai Volt egyszer réges-régen egy falusi kisbolt. Az volt a neve, hogy Gyömbi és Ubi. Apró boltocska volt, pont babáknak való méret. Jucika és Zsuzsi, a szakácsbaba, mindig itt vásárolták az ennivalót. A boltban a pultot nyulakhoz szapták. A Gyömbi és Ubiban három és fél penéért lehetett piros pöttyös zsebkendőt venni. Lehetett még itt kapni cukrot, tubákot és kalucsnit is. Igaz, hogy picike volt, mégis majdnem mindent árultak benne, kivéve amit nem. Például csizmafűzőt, marhaszeletet, hajcsatot. Gyömbi és Ubi vezették a boltot. Gyömbi sárga kandúr volt, Ubi pedig egy terjer. A nyulak mindig kicsit tartottak a kutyától. A boltba gyakran jártak egerek is, de ők meg gyömbitől féltek. Gyömbi általában Ubit kérte meg, hogy az egereket kiszolgálja, mert úgy mond, összefutt tőlük a szájában a nyál, nem bírom nézni, jelentette ki, ahogy csak úgy kisétálnak az ajtónak a kis cekkereikkel. Én hasonlóképpen érzek a patkányokkal kapcsolatban, kontrázott Ubi, de nem lenne helyes felfalni a kuncsaftokat, mert különben még átszoknának pöttyös nénihez. Ellenkezőleg... – mondta Gyömbi elábrándozva. – Már nem vágynának ők sehova. Pöttyös nénié volt az egyetlen hasonló bolt a faluban. Ő nem adott hitelt senkinek. Gyömbi és Ubi korlátlanul hitelezett. – Hogy mit jelent a hitel? – Nos, úgy működik, hogy például a vevő vesz egy szappant – de nem veszi elő a pénztárcáját, hogy fizessen érte, hanem azt mondja, majd máskor fizetek. Gyömbi pedig azt mondja, szolgálatára, asszonyom, és az összeget beleírja egy nagy könyvbe. A vevők pedig mindig visszajönnek és megint vásárolnak, pedig félnek Gyömbitől és Ubitól. A pénztárba viszont nem kerül semmi bevétel. Ezt így nevezik. Nap mint nap rengeteg vevő érkezett, és alaposan bevásároltak, főleg karamellából. Csak hogy soha nem volt náluk pénz. Egyetlen egy cukorkáért se fizettek soha. Az eladások viszont szárnyaltak. A bolt forgalma tízszer akkora volt, mint pöttyös néninél. Mivel pénzt soha nem láttak, Gyömbi és Ubi kénytelen volt a saját árujából fogyasztani. Ubi kekszet evett, Gyömbi pedig füstölt heringet fénynél lettek záróra után. Aztán eljött január elseje, és pénzhián Ubi képtelen volt kiváltani a kutya engedélyt. Fölöttép kellemetlen, szomorkodott Ubi. Tartok a törvénytől. A te hibád, hogy terjednek születtél, nekem például nem kell engedély, és kép a pásztorkutya is megvan nélküle. Kínos, szörnyű kínos. Rettegek, hogy beidéznek. Hiába próbálkoztam a postán hitelt kérni, hogy kaphassak egy engedélyt, Sohajtott a Hóbi. A falu tele van rendőrökkel. Hazafelé is találkoztam egyel. Legalább sompolysamúnak nyújtsuk be a számlát. Majdnem 23 fonttal tartozik a sok szalonnáért. Nem hinném, hogy szándékában áll fizetni, mondta Gyömbi. Sőt, biztos, hogy Anna-Mari lop. Hová lett például a vajas keksz? Te magad etted meg, emlékeztette Gyömbi. Gyömbi és Ubi visszavonultak a hátsó szobába. Elővették a számlakönyvet. Összeadtak és összeadtak, és megint összeadtak. Sompolysamu számlája már hosszabb, mint a farka. Majdnem két font csújú tubákat vitt el már október óta. Ehhez képest mi az a hét font vaj, a rúd, a pecsétviesz és a négy gyufa? – Ki kell küldeni mindenkinek a számláját, a legmélyebb tisztelettel? – egy Gyömbi. – Harap bele, Ubi, síbd meg! – Biztatta Gyömbi egy cukros doboz mögül. – Hisz ez csak egy német baba. A rendőr tovább bírta füzetébe. Kétszer megnyalasta a ceruzáját, egyszer pedig a melaszos hordóba mártotta. Ubi örjöngve ugatott. A rendőr azonban nem vett róla tudomást a szeme gomból volt, a sisakját pedig öltésekkel rögzítették a fejéhez. Ahogy dolgoztak, egyszerre csak zajt hallottak, mintha valaki megzörgette volna az ajtót. Kijöttek a hátsó szobából, és látták, hogy egy boríték hever a pulton, és egy rendőr állott, a jegyzet füzetébe ír. Ubi kis hiány elájult. Ugatni kezdett, és alig bírta ki, hogy neki ne ugorjon a rendőrnek. Ubi csak akkor hagyta abba az ugatást, amikor ráébredt, hogy a bolt már üres. A rendőr eltűnt. A boríték azonban ott maradt. Szerinted elment egy igazi rendőrét? Kérdezte Ubi hegve. Félek, hogy ez egy idézés. Nem idézés, mondta Gyömbi, aki már belenézett a levélbe. Az adóhivatal kéri, hogy fizessünk be tizenegy fontot és fél pennit. Na most lett elegem. Fújt egyet, Ubi, be kell zárnunk a boltot. Becsukták az ablaktáblákat, és elmentek. A környékről azonban nem költöztek el, hiába akadnak olyanok, akik ezt csöppet se bánnák. Gyömbi a nyulas kertbe költözött. Nem tudom, mi a mestersége, de kövér és elégedett. Ubi vadőr lett. A bolt bezárása rendkívüli felzódulást keltett, Pöttyös néni azonnal megemelte mindennek az árát félpenivel, és továbbra sem hajlandó hitelezni. Ott vannak még persze a parasztok, akik szekerekkel járják a falut, a mészáros, a halas és tivadara pék. Igen ám, de senki nem élhet egy kalácson és sóstanglin és vajas zsömlén, még akkor sem, ha tivadari a legeslegfinomabb. Kis idő elteltével Peretóbiás úr és a lánya elkezdtek gyertyát és cukorkát árulni. Igen ám, de ők nem árulnak hornyolt hatos pakkot, és ötegér kell hozzá, hogy egyetlen hét hüvelykes gyertyát odébb vigyen. Arról nem is beszélve, hogy a gyertyáik igen furcsán viselkednek, ha süt a nap. Pele asszony pedig kereken megtagadta, hogy visszavegye a görbeszálakat, amikor a vevők panaszt tettek. Amikor pedig Peletóbiás úrhoz akartak fordulni a panaszukkal, ő nem volt hajlandó kimászni az ágyból azzal, hogy nekem ez így jó, és lássuk be, ez nem kereskedőhöz illő viselkedés. Így tehát mindenki megörült, amikor tyúkanyósára kitette egy nyomtatott hirdetést, miszerint újra megnyitja a boltot. Sárjási kedvezmények, kikaparja, marja, tyúklábnyi árak, jöjjenek, nézzenek, vegyenek. A hirdetés roppant ígéretes volt. A nyitás napján egymást taposták a kíváncsiskodók. A bolt tele volt vevőkkel, a kekszes dobozokat pedig ellepték az egerek. Gyúkanyósára kicsit ideges szokott lenni, amikor meg kell számolnia a visszajárót, ezért szereti, ha pontos összeggel fizetnek neki, de máskülönben ártalmatlan és szelíd. Meg kell adni, Pompás ajánlatokkal készült. Mindenki talált nála valami kedvére valót.